Про це дізналася у штаб-квартирі Гітлера, а сам фюрер висловив співчуття і захоплення з фельдмаршала. На війні не так часто можна зустріти пораненого командуючого групою армії. З того жовтневого дня 1944 року авторитет Шернера як сміливого солдата з погонами фельдмаршала вирішить більше в очах Курляндських армій і самого Гітлера. Ребро справді дуже боліло, і Шернер наказав начальникові СД і поліції в Курляндії Еккельну будь-що зловити руду бороду і висмикнути з неї по волосині. «Не пощастить полонити, то за всяку ціну знищити отой клятий десант». Але було в тій історії і приємне для Шернера, особливо в стосунках з генералами. Вони знали, що у Шернера радянські парашутисти стріляли з 30 кроків, і побути під таким вогнем не лише солдатське щастя, а й залізна витримка Шернера. Тож виходило, що ціну особистим якостям Шернера завищили і парашутисти капітана Кудрявого, «Продовжуйте, Гудеріани!» – важко зітхнув Гітлер. «Мій фюрере, я висловив свою концепцію щодо Курляндії з тої причини, що становище на Східному фронті критичне!» – боязко промовив Гудеріан. «Росіяни не повинні вірватися в Центральну Європу. Нам треба зібрати всі сили, щоб утворити на Сході міцну оборону і тримати її!» Більше ніде взяти цих сил, крім якої з Курляндії. Після цих слів Гудріан став ніби меншим. Так зіщулося. Він здригнувся, перехопивши погляд із-за скелець окулярів самовпевненого Шернера. Знову! Здати Курляндський фронт вигукнув Гітлер після тривалої мовчанки. «Ви неначе хворі, гудеріани!» Призначення Говрова на Курлянський фронт командуючим може також означати, що Сталін зніме п'яту танкову армію, ще якісь дивізії, і перекине їх фронтам Жукова і Коніва, тобто на головний їхній напрямок. «Дозвольте, мій фюрере, звернувся до Гітлера», фельдмаршал Шернер і Дугудеріана. Сталін не може зняти війська з Курляндського фронту. Мої солдати стримують майже мільйонну армію росіян. Курляндія їм потрібна і для Балтійського флоту. Потрібна противнику із політичної точки зору. Ще 6 листопада минулого року Сталін сказав, що вся радянська земля звільнена від німецьких армій. «Неправда! Мої солдати стоять на цій так званій радянській землі!» Палка переконував присутніх, командуючи групою Курланд, у тім, що Курлянський півострів не слід здавати, і тому план евакуації німецьких військ треба перекреслити. «Здати Курлянський фронт необхідно!» Це наш єдиний вихід, стояв на своєму Гудеріан, але вже говорив якимось непевним, надломленим голосом. І це треба зробити якнайшвидше. Я розпочинав наступ не для того, щоб пробитися у Східну Прусію, а щоб ще більш прикувати до себе більшовицьких військ, пояснив фюреру Фельдмаршал Шернер «Гудеряне, ви забули, що до візмого політичного і воєнного життя наступ», – рішуче сказав Гіктер Та ось фюрер уже звернувся до другої особи в Рейху «Герингу, твій генерал тут?» «Нехай доповідає» после информации командующего авиацией доповедали адмиралы про становище на морі.